firuhu na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu thumma amma ba'd tgjith lavdit falendrimet jan vetem por zotin e mad Allahu subhanahu wa ta'ala atë e falendorojmë për e ti fali dhe u dhe zime kërkojmë. Salavatë dhe salamë për shëndetjet më të plota, më të lavdifshime, më pingamberin sallallahu aleyhi sallem, shokove të ti, familës të ti dhe gjithdo muslimari cilje ndjekë rrugën e ti më të mira dhe në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndërua vezër, të ndërua të praniqëm, Ramazanin gradualisht, po e për cilim, e lusim Zotin e Madhë Gjelle Gjelalu, që Allahu të bada kjo ditët e agjuruara ti pranon prej neve namazet tona kontributet tona lutjet tona duatet tona zotit ti përgjigjet Allahu gjele gjeleluhu e ka kryuar Muhammedin sallallahu aleyhi sallem dhe ka bërë njëriu në më të përsosur në gjithsi andaj nuk ka dikush që ka mëri në majat kuska më përtej atyre majat në përsosë mëri njërzore që ka rrit Muhammedin sallallahu aleyhi sallem andaj nga do që e shikon Mohamedin sallallahu aleyhi sallam Do da gjithë njeri të plot Njeri me virtute Njeri me vlera Njeri me burri, besnikëri Të vërtet, me sinceritet Me dashuri e kështu më rat Andaj Mohamedin sallallahu aleyhi sallam Ishte njeri ju i cili Allahu Gjeli Gjelalu i kishtë mbledhur Të gjithë tha vlerat E kretë pengamberve Tek Mohamed aleyhi sallallahu aleyhi sallam Pro kush do që e lezoni sërin e nuhit historin e Musës, historinë e Isas alayhis salatu vesselam, historinë e gjithë pejgamberëve do ta gjejnë se te Muhamedi alayhis salatu vesselam janë kret blerëra që kanë boshatar Muhamedi sallallahu alaihi velet. Perqet ashy Allahu juaj ka thënë ve khatem an-nabiin, ai është i fundi i pejgamberëve. S'ka më nevoj më pas tina pejgamber. Andaj sot do të flasim me, për pejgamberin ton sallallahu alaihi ve selam dhe për një cilësi të, të tij njerëzore që ai e luante apo e manifeston tek cilësi në mënyrë më të bukur, më të mundshme, dhe ajo është motivimi, frymëzimi, nxitja për të bërë veprat mira. Si nxitën njerëzit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe si i motivonte ata që ta fitoin xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Doriko që ne e dim se njeriu në këtë botë ka nevojë për motiv, ka nevojë për gjallëri ose njeriu është i rrethuar me gjëra tësë që ia ulin disponimin, ia prishin harmoninë ekse më radh, por qedas edhe gjithmonë njeriu ka nevojë për një rreth të caktuar të njerëzve të cilët dinë me fol fjalë të mira dhe dinë njeriu të më dhon, ë, uh, më dhon gjallëni dhe më dhon frymzim për të vazhduar me vepra, me vepra të mira. E si e bën te këtë pun pejgamberi Allahu salla dhe sellem, ne do ta shojmë sot, sot me lein Allahu subhanahu wa taala. Uh, ë, çfarë i bie motivim qëfar i bje me nëzit, i bje që njeri ju me përdor fjal të caktuara dhe fjalit të caktuara nga të cilat fjal ati të cilat i folët indron në gjenja për nga pozitivja kur ti i thu dikujna, vazhdovla, etës për para bëje këtë pun, takon me bo e kështë më rakë të fjal të cilat janë të zakonshme e që janë të shumëta të cilat i përdor të për nga meri sallallahu alehi vësellem Allahu Gjellie Jellalu e kishtë të mësuar për nga mberin sallallahu a.sallem që të të të të të të të nëzit njërzit të të të të të nëzit njërzit dhe gjithashtu Allahu Gjellie Jellalu shpesh që happened në Kurëan ka përdor fjalli të sidat janë zitsë por që himëathe Allahu te bare ke vëtarë në Kurëan wasërihu ila ma këfiratin atës një ma shpejt me fitu rrë hmetin dhe, dhe falin në Allahu Gjellie Jellalu wasërihu eja nj Po çaj ala po pra, Kur'ani përdor shprehje të cilat janë nxitëse. Për shembull, Allahu xhël xëlali në Kur'an, por me se besimtaret nuk duhet të kanë frikë përveç Allahut xhël xëlalut. Dhe si e bën kësa, zakonisht njeriu, zakonisht njeriu, kush ia pengon frikën prej Allahut njerëzit, vëfrit, çeverit, Fucit e kështë më radh E Allahu gjellëval e përdojtë Në Kur'an nëzitjen që vësimtar Ti kënë frikë dhe që pe Allahu gjellëval Por që me thotë Allahu te bale kjo edhe në Kur'an Va ija Jefarhebun Vëq mu të të mëni Allahu thotë vëq mu të të mëni Kur ku i tjetën mësjetut me Dhe në raport me ata të njerëzit të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Ille ledhine dhalemu Ne, thëtë Allahu, e ndrumë qiblën kachabja pit Nga bejtën më këdis Përsa rasyje që më s'ken njerëzit argument ha, Kunder juve Që thëtë Allahu, gjelalë, u më përvet zullum qarë Po ju mësutut një pëjtënë Fela të këshëvë hum më këshëvëni Thëtë Allahu, mësutut një pëjtënë, të të të më një pëjtënë Dhe zakonish kjo dhe zërë është nëziti kërë të të të kujtë Ellallë shartat mosot në binë as ato të, të një pimeuë. Andaj kanë ndën dietarët, frika për Allahut është ve frikën për njerëzve. Frikën, frikën për Allahut është ve frikën për bëqet jashtë ka sinëri dietarëve, edhe e ka pas Enen Ez ibn Abdullah es-Salam, i cili e kanë quajtur sultani ulemave. Sultani i ulemave, pse? Sepse kur ka shku të mbreti, shukatuhet hiç. Edhe një ditë për ditëve, ai çka ka, çka kap dashi ka thënë mbretit. Atëherë dja kanë përqdhël krijen e kështu marrë. Edhe çfarë i kan tha, ka thot çysh prit, çysh po mundesh me këtë? Ai ai di që ka ushtarë, policiaj. Ai çka do të bëj? I ka thon çysh po mundesh të damë vao? Ka vën kur po dal për, për Paratina, veç me kujtoj Allahun. Për kujtoj sa është i madh Allahu me melek të vet, me Gjebrailin, me Mikailin, ditën e gjykimit, po m kujtohet çike sultanit kur dalë për para Zotit sa i vogla, thot edhe po më zvoglohet, po mbahet si mirza e pifoli çka du. Ka thon ashtas po mundemë vao. Ro falë nasih, shkoj. Sa e kanë thënë sultan ul-emave, ka pa mua po kujtohet Zoti, çi po dal para ti, vetë për kujtoj Allahu xhele xhelalu. Ku shok e krahas Allahu? Po pra, merri kreet njerëzit. Ku janë ata krahas Allahu xhele xhelalu? Allahu subhanahu wa taala m'nifjalëimit këte, m'nifjalë e umër shpirtin kreetve. Por këtë ashyë, Allahu shpesh kordon e Kur'an motivim, nxitje. Gjithashtu tat Allahu te bareke wa taala duke i nxit njerëzit për miubin dallahu. Mi ba dhërim, Allahu Gjelalë thad Wallau enne ahle l'kura amanu Wa të kaula, fatahna alejhim Barakatim min e sëmai Wa l'artë Tëtë Allahu Gjelalë Sikur banort e qyteteve Të kishin besuar Allahun Dhe të kishin pas friga Allahu Gjelalë Do të wahapmim atyre Bereqetin e qije i bedet të tokës Kjo nëzitje Me ba me besu njerëzim Qilën e hapi me bereqetë Tokën e hapimë me me barazë. Gjithashtu do të Allahu te barekë odan duke i nxit besimtarët që i ken trig Allahut, thot: "O ai që e frikëson Allahun, Ai i jep atij një dalje dhe i furnizon prej një vendi që nuk e pret, dhe ai që i beson Allahut, Ai është i mjaftueshëm për të." Për Allahu te barekë u teala, çdo që i thua tot Allahut, Allahu ja çel rrugën. Çdo që i thua tot Allahut, Allahu i jep nga çdo të lashe një rrugdalje. Thot Allahu xhelu wala dhe e furnizon nga nuk e llogarit dhe çdo çka mbështetet te Zoti ai mjafton. Cdo çka thot hasbi Allah, mua mjafton Zoti. Kamë mjaftu Allahu subhanahu wa ta'ala. Për këtë asojë e tënderuve a vezër pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam, një radhgjera që e përdorte dhe ishte rrethan njerëzore kjo, që njeriu duhet çfarë çapt me me pas njerëz të cilët e motivojnë. Dhe, dhe vetë pejgamberi sa kishte nevojë për motivim, gjasë ka qenë njerëj. E si i motivon të vezër pejgamberi sallallahu alajhi wasallam njerëzit? imo imotivonte në forma të ndryshme dhe i nxitse në forma të ndryshme forma e parë çe por do të thejë se ka qenë më e përdorura dhe ajo është nxitja me xhenet nxitja me xhenet çysh nxitja me xhenet sigurisht sot njerëzit i nxitin më parë kena më vao rroqën që kaç keni më morë që kaç kena më vao apo sot i nxitin njerëzit më parë do të merrni parë do të merrni rroga pe jam sa më su, su nuk ka thënë njerëzve kena më urri standardin 1000 euro s'ka pas këtu kena më vao 10 euro jo Vesë që ka pasë Premtimin me gjëndet Tregon e buhorejra Radiallahu an Se një ditë për dit dhe për nga mberit Sallallahu a.s. I erdhe një bedewi Një nomad Dhe i tha Kalzoma një pun Të silën do të baj Me atë pun hë një gjëndet Shkur I tha për nga mberi A.s. Adoreja Allah Onë më si ban shirkë Kur gjo Falle namazin Jebe ze qatin Dhe agjeroj ramazanin Dhe agjeroj e Ramazanit Edhe kure kryti Abo Transmetimi tjere kërë dhe haqin Kure kryti Ky bedewiju që ka i tha Fa une as se shtoj as se paksoj Pro na fil e zbaj hiq Ama as farzin se, se mangsoj Tha venga mele a lejtë salat dhe selam Kush do Pro kush ka qef Me e pa Një njeri Prej banorve Të gjenetil i takshyre që këtë njeri Kush do Me e pa Një banor Të gjenetil i takshyre që këtë njëri ka në të njëtare pse dha këta për nga me sëram për njëndzit së avët pra për mbaju një shtyllave të islamit edhe kësaj as shtoj as paksoj pra Allah i drejt Allah u gjela është i drejt e ka lip dhe tyron e jep shpërblimin e ka lip parzin ta jep shpërblimin që ka ta për nga me a do një me po për nërgjënetit po kësire dhe, shiko, dhe që ka dhe që sa thjej që ka nëndit Ja besa çaut, nëse je zaketli, a gjatë Ramazanit, edhe si të kish mundsi banë haxhin, as shtojas paksoj tonë. As nuk shtoj, as nuk paksoj. A diçka ky as nuk shtoj as nuk paksoj. Tash për shembull ti e kryen Ramazanin. Edhe deri në Ramazanin tjetër, ti ka thënë as ti dëst haxhoroj mo. Për shembull, vjen në një ditë oh shumë e vlefshme haxhoru, i ka thënë s'u haxhoroj. Unë e kshitas ka farz. Për shembull, i kam diraçate sabah. Ban, edhe dy tjera a mirë mi fali jo ja, jo, ja, unë e vërështë të duja i fali apo, pes vakë, ka dhe në file, unë e ka thonë si bajatë shikodhe që ka thonë, unë nuk i bajatë le e zidë u le e në kusë asë nuk shtoj asë nuk paksoj ka thonë Alei Salam dhe Salam ku shdo i ba qefi me pa po një banor gjenetin, takë shofë e këta ka thonë djetarët, kjo është nëzitje për besimtarët që të, të, të pranishëm që letë marin në sim nga ky përmbajtës i shtyllave se kushdo që i përmbaos shtyllave të islamit me lejen e Zotit subhanahu teala do hinë në në të hynë në xhenetin e Allahut te bareke te bareke ve teala tregon ata ibn e berbah thotë një ditë për një ditëve ishim me abdullah ibn abasin abdullah ibn abasi vezer ka qenë dietat i sahabeve i cili ka pasur shumë dhallsa ndërkohë ka qenë se ata ibn e, ibn e berbah ishte i cili ka pasur shumë dhje as e ka marr sahabeve një ditë thotë ibn abasi ata kallzoi në gruaje pi banorve xhneljet thash po edhe tha çu kjo është një plak ata i thash çu shosh kjo pse o kjo banorja e xhneljet tha kjo plaka kur ka qall pejgamberi e selam ka ort pejgamberi e selam reika han ya ja, rasulullah un jam masmur pe epilepsis inni usra un jam masmur pe epilepsis dhe Kër në kap epilepsia, do më ndonë, e dini si, si ndolla jo, a bo, me gjithë se sot do më ndonë kemi dy verzione të shpjegimit të epilepsis, njëra është komenti fetarë që është për e gjineve, dhe e dyta është uh, shpjegimi mjekësorë që është për shakës regullimit të avujve edhe uh, temperaturave në trup dhe cilat kër nuk kanë mundësi me harmonizu e vetvetovo pra avullin tru e trup, atare krijohet ne presion ne trude, njeriu e humb e humb e humba shpejshin e vatra dhe ndodhin gjëra te çuditshme. Atare çfarë që do tani nuk kemi me shpjeguar këtë mesazh se cila është normalisht ne jemi edhe për edhe për fe dhe për mjek. Edhe mjeku e ka deri dikun taman, edhe mjek, feja e shpjegon aspektin fetar. Çka i tha kjo plaq, çka i tha kjo gruaja pejgambësin e sallallahu alaihi ve sellem, "Amunësh ti më lut Allahun me maikët e tuaj?" Mëmli rubi kësa isë muje Tha pëjnë nga mërë a.s. In shiqti sabirti Walaki ljende Wa in shiqti da'u të Allahe En u afiki Tha pëjnë nga mërë a.s. Unësi dush Bajt dua Zodit qëron Për pa paraksaj Nëse ban sabr Allahi me jennetka me shpërbluje Për shketë smuje shkaya ki Allahu jelala me jennetka me shpërbluje Nëse ban Nëse ban sabr Ata ri tha pëjnë nga mërë a.s. Tha dhët bë Do të bëjë, durim Pasta i tha Mirë po, a mund është me lutë Allahon Kër më kap epilepsia Unë e ka mundë si e humbi kontrolin Dhe ingrej të eshat A unë jam gruje A ka mundë si barëm të lutë është Allahon Kër më kap epilepsia Më stashfaci pjesën e trupin A tëre ka bodu hape nga beli sallatë qëllem Që ves me arujtë ja, ja, ja më stangreje Më stangreje petë kune vetë Që më stizbulohet pjesë të intime isai por këtasia shikova se si se ka nxit pe nga ush vakallot më un si dush baj baj do ta heq Allah o ma më me shka kemi fitu jëndëtit por këtasia shikova se kjo është një nxitje e madhe për neve ku njerëzit për shembull lodhon prej provave lodhon prej jetës batica dhe zbatica vështirësia dhe lehtësi e kajtme e kështme tamam e keni gëzim ta çdo do do mërzi kaderi Tamam, jeni mbazita ç'do do, do gëzim kaderi. Kjo ojet Allahu. Ës një vorb, një erë e madhe. Aty harë gëzon veç kur tashish ona te dr kasill ti droron. Pasaj ti më kajt. El ladhi huwa alladhi adhaka wa abka. Do Allahu جل جلاله, Allahu e ban me çesh njeriu dhe ajë e ban me kajt. Qëse ban Allahu me kajt njerin dhe ç'i ban me çesh, ta çon në pul ban me kajt, ta çon në pun ban me kesh, ban me qaj. Po nga këtë kohëzon ne çka duhet të kuptojmë se jeta vëzhon nuk është ninxhyrshë. Dhe kur mos para mendoni ju se do të bëhet jeta sikur që shpesh ata ndajë na ne, e po shkruajnë disa njerëzën se do të bëhet mirë. Nuk kjo mirë me me thon këtu do të bëhet mirë inshallah, ama me sabër, me durim, me respekt ndaj Zotit dhe pejgamberit sallallahu alajle. Me ruajtjen e moralit, me ruajtjen e nderave ekzomalat. Mir po. Do të bëjët mirë në të kuptimin Gjennet në tokë Ska gjennet në tokë Eri njërit e ima Mahmejti Rahimehullah Dhe ishte i lodhen nga jo fitne Edhe e sprova që i kështë të ndodhë me Pushtetin Edhe i tha Oho që kur nalëm për këtës të, të, të siklete Kur kanë mu nalë këtës sprova Ta do të nalëm e lejnë e zotit Subhane vë tjela Por kur Tha në atë dit Kur ka majon shkejnë gjenet Atar moska Ka të në Allahu gjelluar në Kur'an La khaufun alejhim u la hum jahzenon Atje më asë ka më tutë, asë ka më mërzit Allah në bo fitën e jarën me la alemin Mirë po ndunja, dhe zët Dunja, është si kur plot për njëzve Që shkojnë shkoll Edhe e përceptojnë shkollë në zbavitje Dhe kjo problematik, dhe zët Kjo është adoleshensi Që mu të ti shkojnë shkollë Shkolla për nëndësim, test Edhe diplomim Rritja atësive tua Rrit dhe edukative, e dini mos sa edukative sa është aty. Po, ajde po e chuim arritje e aftësive intelektuale. Nëse shumë prej trive ç'i kuptonin shkollën, mu vesh, ajma ne araka sikletin ti luje flokt me me me ti ti shkolçein flokt, dukot mirë, e cila më të vunit, e vunit mbet me, me dëgjuar profesorin. E vunit mbet me, me, me mësuar. E tani vëzë, nëse një ani pinëve e kupton shkollën z bavitje. Ju she kupton ku të vjen testë, azab. Ju kanë afërmërë këtastë? Mund shamba hozi bëgëtas. E para me ozën e njëri në test, është edhe thot, po unë unë haju që un vesh. Po leve diçka e veshë, doon shkolli i jë këtu. Banë testin. Dakë po, shumë për njerëzve. Shkon në test, aj test ka, apo aj thot duk na mirë. O kur kush ka me takshiraj profesorit tipën të bashkëje veshti. Po in banë testin. Kështu që zona e ndonjë, në shembull e Allahu është më i madh. Nëna ndonjë test. Nëjna në test Në test Kushe ka be gajlën ti Qish je veqe, qa je veqe, qish bëdukësh Ne du të mu bërë gati me dhanë testin Ka thamë për nga meri A le i salat dhe salat As njani pi juve së në shpotan Prej So alit vorit Pyjtë këna më morë Kusho zoti jot Kusho për nga meri jot Cil, Cili ka qenë Cili ka qenë Cila ka qenë feja jote Këto vezë nuk banë Ka thamë e mësa, munafiki, ka me thamë, ah Munafiki cili o deklaru musliman Ka me thamë, ah Qështë ka thamë e së tha. A i thotë, qëna feja jote Munodë, së në thotë Allah në lujë vëzër A ju ka ndohë dë njerë, andër Me pësu angët Trishtim të madhë Dhe ti dëme ik Së në ik e, e, Këto vëzër janë shenja Se si dukët varri Si dukët varri ti kimë dhon po çu e voni ia ja fam çu shadet më ia ja fam ja ja pa jetu më shadet se ia thua pa jetu me namaz pa jetu me xhorim pa jetu me zekat pa jetu me allah me pejgamber sallallahu alaihi dhe sunnethu çu kimë qon si kimëso barke dashu si gjëse ne si na këto si jonia jona ne sprova liabluakum kaiyukum ahsanu amala te allah ju jona dunyaja ju kena prua me ju sprovuar me ju sprovua e kush e kupton vëllazër dunajën çejf i bota azapi më iron ekuç e, e kupton dunojën shprov edhe jeta i vën më lehtë pse po thotë në shprovë më çka çeitu menuti e këso marrë gjithashtu dha pejgamberi josa sallallahu alaihi wasallam në xhutbën e ndërishme që i mbante dhe përshkruajtëm tani më sa kthena hadithin shumë i gjat kur foli me encarat kur i mbledhi çka i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ozin injiti sahabët për durim dhe ju tha isbiru hatta talqa Allahu wa rasula fa inni al-hawd Pasi që u mërzitë të sahabët Dhe u likështu anë prap Pak Që e ju tha pengamberi sërë qëlle I nëziti që njërzit kënë kujdes me nësartë Dhe me sahabët e pengamberi sërë qëlle E sahabëm ju tha Do të ndodhën njësa fitne Ama ju dhëni me bëhë sahabër Ju dhëni me bëhë durim Dhe zërë durimi Thot Mustafa Sadit e rrafi Njeni letrar i lartë i Egyptit Thot Jeta e ka një regullë Jeta koni rregull, e ka vendosur Zoti kët rregull. Në jetë, cila është ai vëllaz, fitoria në kët jetë, s'është atysh ka gëdet, aty që duron. Wallahi ti s'ka fitoria e atysh ka gëdet, kishin fituar faraonat, ata sa shumë ka gëdit ato. Kishin fituar Hitlerat, ata sa shumë kanë gëdit ato. Kishin fituar komunistat, shumë kanë gëdit ato, por s'kan fituar. Kish fituar buxhelin. Shumë i ka këtë ditë për nga me nësëra Për kush ka fitu vëzër? Muhammed s.a.s. Pse? Sepse a se, se, se. ka në librat e gjahilave E e bu gjehlave Isviru e sabiru Bëni sabr? A ka në librat e gjahilave Inna Allahe ma asabirin as A ka qështu? Allahu me dërin tërët, ja Për ka të besim tërët Allahu është me dërin tërët Pra, vëzër, mërë këtë mësim njëtësor Të që në ja u tha për nësëra për Ju keni me pa lloj-lloj përçale dhe kçijash. Por ju ispiru, sabr, durim, sepse jeta sa, e Mustafa Saadiq al-Rafi është për atë i cili duron goditjet, jo ai i cili godatet. Shumë njerëz sot mundohen thotë e bajunë, kam fuqinë vetë, e baj. Ama Allahu ka vendosur që me fituaj i cili bon durim. Ai i cili bon durim. Çfarë mëson muslimanët? çattan historis, më shaqen vitullëz. Nëse i morim statistika, tash nëse na në mundson Allahu xha Daniel me fol për strategjitë që i kanë bërë muslimanat, do shohim gjithmonë kur janë përplas muslimanat, numri musliman në raport me atakat janë shumë më vogël. Sklarzoj, më shaqen vitullëz me sabër. Sabri i ka i ka për muslimanë deri, elë Islami jo, çka ti je musliman sot. Çka ti je di musliman ti vetën. E babajo ti musliman, e babgjishë ti musliman. Çish ka ardhën këso. Pse ata s'kan pas besësi ka? ata ata pushtet çdo pushtet që ka arkagjishimi bashkije. Açoj në Turqi, açoj në Andeja, vetëm më vetëm që dalin me feje. Dhe i din, i n lejoi arkivën se ka kalduë gjyçë ose babgjyçë. I n lejoi arkivën, s'ka thua. Çfarë presione kanë pas nga komunista të ndryshëm, ama me çka kanë mrinë me epu islamin dorëto. Me durim, sabër. Dikush ka buq sabër. Për këto sjelljes me durim arrihet fitoria. Me durim arrihet Pitoria Shka ju tha pengamene Alisa Shka indziti bezer Tha O shokte mi Sabr tha Durim Deri se të takoni Allahon dhe pengamene A salli mu tham kini Te uji Në gjennet A gjë ju presta Allah ma ka dhon Inna a'tajna kelke u ther Ta kena dhon një lum të madh A ti ju presta A ti poze kër diku shtot E Zatejt me të veni Ti tu shumë qenë paska Të veni zatejt me Kap nata, dita, nata a, mati, a keni nusin, a keni bo A keni bo njeri kur do me shkuve vëtikon Me nive në selon Ka tjetra an oh, Du me shkuve u kri, unë e kam vendos A për tokë, a për qile Kena me mri, me lejnë allahu gjelolatje Kështu dhe zërduet me kanë dhe gjëneti zotë gjeni, A me vështisi, a me pa vështisi A me sprova, pa sprova Shëndet, pa shëndet Fukara, zëngin, o oh, du me injë nët Pa tjetër e kena me injë nëtë dhe zër A di dhe patjetër me luftu për xhenat sepse e kundërta është shumë e keqe. Diz dukej më të thon, po se duon, sa ka lidhje anzor për xhenat? Po maz, zjarmi zdorot. Zjarmi zdorot, zë. Kush mund mendon do ruzhaj. S'në dorojnë në zjar. Në dënia s'në dorojnë, zot. Në e be dorohen ti në heck. Njat. Në e dorohen shporat. Në e dorohen furr. Wallahi ki më ka të mbar mbar mbar mbar mjerushëm se fmija jot. Ni dham me dham Në dhamë me dhëm, çat shumë dhëm doli herë kur shkon te dentisti apo ka raste kur as syni kallzon shumë të dhëm, a ndërvepron më shpejt apo me Allah këtë për më Shka bashk, të ishlua Allah këtit për neer me dhëm. Çka bësh ti? Mo nuk shkon te dentisti, do të, të quhet te çmendina. S'ka mos s'e si at kur gjopi tije, me Allah këtë atë më a daj të ishlua Allah këtit neerat me dhëm. Atë kanë ndon dietar për Ahmedit, Allah Allah e kurse të ishlon ditrasmuja. Bismuja dashl. Allë mund me të ishlua dhëmten e dhëmbe dhim dhe në vejshve, dhem kria, a bo, dhomin këtësit, dhem korrizi, ti prish nervat, ta prish vejshkën, ta prish mushkënijën, kretë më në në në në një lu, për një arbet më, o sjeti më, sy, sy, ta, ka, e, njëra prej, e, ka qenj një doktor i famshëm, i smu i së lebrozës, prej Britanisi, cili ka punu në vendet Afrikane dhe në Indi, i cili thotë, une kam taku një rast nga rasët më të që ditëshme njëtën teme një doktor të regon thot këj doktor i britanes rasën më të ranë njëtën teme që e kom po njeri me lebroz e di me lebroz e shtetë dorën zanë në senin i ka prish nërë thot e kom po qërë qërë i verëbër edhe sënëpol rasën më i ranë se që ki pacientot së kom po akurë A thot, ma e keqa, thot, unë është ka e kuptojshat të kje rast është se këti truni i punon Kjo thot, nuk dija ka ma zot Thot, e lutë që nga zotin, a i kryshtar ka qim Thot, unë e lutë që nga zotin O, zot, letësoja Parado, mm. sinë që i si punojnë, nuk shë Nuk njënë, nuk, nuk mundët me fol Edhe ka lebroz Lebroz, do me do, nësi i mëshonë ti, a i së njën Thot, edhe me një i punojke ah, A më ah, shum në shumë parado, dhe z edhe ti përshimu do mi thonë largohu apo nëse së punan goja keme shtime dorë nëse të nalët edhe dorë edhe goja si amë shonë për këta si ju vëzër në gjenem Allahu Gjeli Gjelalu e lidhë gjenem lijen edhe e fund zarë Allahu Nëruj a da e thërshatë që ka ta për nësëm e kun pa gjenemin të angër zarë minë në një tjetërin o dhe zë zarë minë zë zarë minë ha pare për në njëri që ka i banë E lusim Allahun që Allahun t'ililon qahua tona Pizjarit të gjenevit Për këtë asyllë dhe zërjeta fitohet me durim Që i shlapë e nëzham Isviru, durim, ba një sahabër Derit të më takoni muë Te lumi dhe të aj Aj uj i mad Që të të më jepë më zotë i hon Subhanehu Vë tjara Gjithashtë dhe zërpingamberi i hon Indzis të sahabët Që Të bëjn Të bëjn durim Në kërkimin E të hollave për njerëzve Të regonë Thaubani Radiallahu anë Një ditëve ditëve Tha për nga mbërë Me jekë foluli E la jesë elën nësë E të keffelule hu bilgjende Tha për nga mbërë Kush ma garanton muë Që njerëzve sja uzga dorën Për kur gja Quli pare Une ja garantoj gjënetin Tha të Thaubani Thasht unë ja rësullullah Une garantoj Po të ga, jap besën Kur, kur kujna Skameri porja ata do ta pejgamberi sallallahu alejhi dhe sallam ki, ki me pozgaran Jineidin tregojn por Theobanin kur njejten e vet se si ka thon diku nga Tiranë Shkopin ama pse ozem atje ka kam e hije kam njejdeni te Allahu subhanahu wa taala shohin e dunia besimtar do me motivu vet veten e vet ksu i ka motivu pe sa muslim muslim shikova se ne luften e Bedrit se i ka motivu pejgamberi sallallahu alejhi dhe sallam si se sido mos ne lufto dhe zon dhe edini se ne luft Lufta, lufta është keqe. er e keqen A o në rupli luftës E këta nuk e thejmë i në vëzë Ka thonë për nga më beri a.s. La të mennëu, la të të mennëu Lika e l'adu Mos gabonim me shpresu takimi më armiku Mos gabonim me shpresu takimi më armiku Faka thonë E nëse ju sëpërovon Allahu rinë E nëse ju sëpërovon Allahu rinë Andaj në psikologjin Që e kanë studiuar psikologët kanë thonë luftarët ma trima në zakon që më janë ma patësorët që më në më konë dhe kjo dhe zërshkon në harmonit plot me aska ka qenjë në pengave në sëram a i ka qenjë patësori ma i malë ama në që ki pru punën me luftu bëhët bedër bëhët uhud bëhët ahzab pse e prunët punën unë nuk dhejë sa qashtu unë thash ta qojë mesajnë Allahut në vend jo ta qojë mesajnë Allahut në vend jo që po shkojnë Medine po i Jo ashtu skena më tjetra. Atara, atash qafave më selam, bir shoh tek nçutë. Ala badek, çaj çdo jam. Çkut dek e bujehli, çdo des ot ve japse, sepse kurt kalon nga zë limitet, kurt kalon limitet, ata rë të çka, ata rë më pacore, a, a moj luftarak. Përse s'ka tha? Ju kurmos lepnë Allah më ju ballavaçum arbiku. Kurmos Se, lepnë. Sepse çu shprove malla Allah zot. Ju nuk e di çka ka mendon. Atara gozë të çu qëfar ndodhe uh, shikoni në luftën e bedrit do në luftën e bedrit dhe ishin shumë pakullë dhe zër dhe kështë e frikë që i hajnë për zgjallë 300 veta të luftu me kanë me këtë arabia 300 veta të luftu me këtë arabia dhe qëka ndodhe dhe zër i qënë të dur për nga meri sallallaj sallim ka Allahu gjelë gjelë o oh, Allah mësë më shkatro këtë grupë dvogël të cilë të bëjnë aturim tyje Baj demis, baj demis, baj demis. Dhe pasaj Dullt para sahabëve dhe ju tha Kumu illa gjennetin Ardu hassema Watu al ardu Kur er mo dakiki Dakiki me shpërthi lufta E bedrit E dhe ta është bëzër Normal se kër të mëri e shpiritin fit Oshtë Pef shtir Atare qëfar bëoni për një gjennet Për në ngrituni Luftoni për një gjennet Jërsia E këti jënetit është Sakrejtë qijetë dhe toka Sakrejtë qijetë dhe toka Thad Fëkale Umair ibn al-Hammam Ibn al-Hammam al-Ansari Ya Rasulullah Jënëtun ardhu ha sëmavatul ardhu Fëhë i thashë ya Rasulullah Umairi Fëhë ya Rasulullah Në jënet Saka qil Ajo është Jënët të tok Qëtika më kanë jënetit zotit Qëtë që më adhe I tha për e nga mbërë A.S.A. Nëam, pa, e janë Ka thanë bëkhin, bëkhin Fa qale Resulullah s.a.s. Ma jë hëmillu ke ala qawlike Bëkhin, bëkhin, qale la o Allah Ya Resulullah Illa rajaeten En e kulë min ahlija Fa inneke min ahlija Etë kë i ka thanë Pra e ka shprejat One Andë one sa Sa e më dhe Sa më dhe Sa mirë Me fituë Eksu të marat Edhe i ka thanë Këse thaë vë që ështu I ka thanë Ka thanë Banor e gjenetit Ka thonë t'i je banor e gjenetit T'i je banor e gjenetit Kasi ka kallëzhu Allah u gjeni gjenalë Që ka ndohë dhe zër? I ka ndzirë për e shportës vet I ka për të shporta e shigjetave do hurme Edhe i ka ndzirë T'i ha e do hurme edhe t'i një në luft I ka morë këto edhe Ka njësë mi hangër E ka hangër një hurme Edhe ka thot Lejnë hajitu hëtta akullat Temërati hadhi Inna ale hajatën tëwile Fërëma bi ma kene Ma ahu minë të temëri Këthumë me katelahum hëtta kutil Thot, i ka morë hurmët Dhe ka thonë Deri së të haë këtë hurmët Shumë gëtë ka më shkuënë me inë gjënat I ka gjujtë hurmët Ka hinë luftën e bedrit Me pengë amërin sëllë a shëllëm Ka luftu delë së kanë vra Dhe ka vdhekë Si shëhitë allahu subhanahu Subhanahu Për këta si jo dhe zërë e nga mberi johën sallallahu a.sallam indzis të sahadhët me qëka indzis të o, oh, për gjennet dhe bëhët puna për gjennet është muabeti a ndër dhe zhe thot im në hazmi rahim e hullah thot im në hazmi rahim e hullah u tjallat djetarë për djetarët të Spanjës djetar i shquar dhe imadhi muslimaneve thot as njeri prej njerëzve që e qmonë vetë vetën dhe ka besim dhe ka iman më stjavnoje qmimin vetës jashtë t A dhe në e shpesh kemi thonë, besimtari, për çka mundet mu shit? Apo sa të ku përdojnë, u ka shit, u ka ble. Besimtari veç për një qëmi më shitet, besur. Apo, shitet për gjenet. Ako, a ka, a o gjenet? Shit në aso problem. Dhe zekëshirë, kërthejmi këtu shitet për gjenet, këtu në në kuptonë për kret vebra dhe gjenetit. Nëse duhet besimtari për gjenetin e vet, me duru, shitet për, për këta. Nëse duhet besimtari por jennetin e vet, mukani sjellshëm, do të mukani sjellshëm. Nëse duhet besimtari për jennetin e vet, me bëv vepra të cilat i ndihmojnë muslimanët, do të mshihet vetvetën e vet. Pse? Për Allahu subhanahu wa taala. Dhe ashiq, ka shku Husaini dhe ka Hasani dhe e kanë liruar vetvetin e vet, O Zot. Nga krejt ta privilegje që i kanë merituar, vetëm për çfarë? Që muslimanët të jenë të jenë rahatin. Ka thonë ne en live e, e shkarkojm veten nga nga të drejtat tona vetëm e vetëm që muslimanat vetëm e vetëm që muslimanat janë e mirë. Për këtë arsye, vëllazë, çmimi jon si besimtar, Zoti më ka asgjë tjetër përveç jënëti Allahu xhëlal. Kjo vlen për të gjitha raportet, raportet familjare. Mundët me ta me ta bojetën doni hap pelin baba, doni nana, doni gruaja, doni fëmia, doni dosti, doni rrethë, doni kushia. Ama ti nuk ti nuk e ke me këtë kontratën. Ti nuk e ke me këtë kontratën. I bën qaym el juzje kur e bën çmimin mes besimtari dhe Allahut, çish e ka bër marrveshje, çish be, po si shembulli i Ninjerit, i cili e ka marr në detaj me kontratë. Ninjeri shem ka impon. Edhe ka marr me kontratë. Për shembull ja e ka marr me ndrëshni sa në rrug. Ja kanë dhënë kontratën. Ndrëshi që ta e ki ç vet çmimin. Thodim kaimul juzie. I vin njerzit rreth e porçar. I thonë, s'kam të pagujt, si ja vlen eks to marr. Thot ki, çka i thot? Mos kumbohonë kontratë me juve jo. Unë kam fletë, matmit avash. Apo, vëzë sa ash njerzit nja thonë, o nuk ja vlen, o zban eks to marr. Çka i thot ti? Kontrata jemi është me Rabbul Alaminin. Ai be pagu. Apo, ai pagu. Ne ve solë zëra që di kush më na thot. Me çka na garantoni be ju që Çeki në mush problemia. Mos ju kanë rrit apo çif po dalin tash këtu li var palaçën apo televizorën apo emisione. Agjerimi u kanë 3 ditë po e kanë bëu 30. Merakbe, merak i kishin pas të njerëzve me lutje me, me me jetën e njerëzve. Merak i kishin pas shefin, merak apo ku, ku kanë pas po këto njerëz këtu? Ka. A ças lejte mënojn veçje? Ka lanë kon 3 ditë u ka pas ku ba gjithu ne 8s va don 30. Ha çajo qellla. E dhunojnë inteligjencën e një populli të, të tër e dhunojnë inteligencën e një popullet të tërë me cindra me cindra vite e tani në të agjeru për bajrama ja andaj bajrama në të nuk është rullimi agjerimi të rëllotit me agjenu për një pak vama s'ka e saba jo për na agjerojnë për derën rëj jan për derën rëj jan që ka thamë për nga mesat në të i në agjeru që të Allah në po fitin e jarën belan e minë et shein allah o do t'agjërushit nën athin. Napocjat deri në ovot. Muçuni dunja me thon. A be, kush ju garanton juve? Garanton be Rabbul Alamin i garanton. A ja ma fjalën. Ai mban fjalën. Wa man asdaqu min Allahi qila, kush ka fjalë më të drejtë se fjalë Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, ai ninzi stë sahabët edhe duke ju thon, kush don mbo koishija jam xhenet. Jo vetë xhenet. Ko ishi me pengamberin sallallahu Arei jo sallem Tregon enes ibnu malik Se pengamberin jo sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu U rrethu për me evra Në luftën e uhudit E rrethu, e rrethu për me evra Tëtë dhe e kishtin Ishin duke e mbrojt Shtatë ensarë dhe dy mu haqir Pra E kanë rrethu kitë pagant A pengamësa mi ka vetë shtatë ensarë Edhe dy mu haqir Nën vete janë të ruj Kërejt u shtrija dojnë me evra Pengamberin sallallahu sallallahu sallam. Dhe dhe qëka ju thotë pengamberi a.s. Thotë falemma rahikuhu Thotë dhe pas ju afrun shumë ngat Pengamberi sa në paganët Që ta nbysin Thotë ta pengamberi sa në salam Menje rudduhum anja Walehul gjenne Kush në i largon neve këta Gjennejtën e këtë garanton Këtë kush e mbron pengamberin Qëtë këtë rast Dhe i shmonë paganët për neve Allah o kamja falë gjennejtën Thotë e nësim në marit Thot, uh, apo i tha Kush në i largon neve Ko i shi i kamen pas në gjennet Vese ka qenë momenti ma kritik Por për nga mberin sallallahu Thot Filloj një njeri prej ensarave Dhe dul të luftu me, me, me kitë pagang Dhe i se ka në vro Tjetri Dhe për jenës në me thote Kush i shmang Gjennetin e ka njerëz që kanë dietarë. Pse a ndahën çat çdo momentë më thon gjenetin e ka, gjenetin e ka. Përse njerëzit vëllezër, pavarësisht pa besimtar apo pa besimtar, ju duhet diçka që më nxit. Dhe ju dini, tani na kim por dietu luftë, mëse na kemi thënë gjerat më e rë, por kemi lexuar dhe kemi folur disa lektore, lufta luft ka qenë shumë të shkurtajtohet xumara. Ne kanë janë por dietu luftra. Apo, dhe njerëzit janë nxit, dikush me Kur'an, dikush me namaz, Po dikush edhe me kohën Pavarësisht me qka pa nëzit Andaj, si cilion nëzit me diqka Nuk ka mund si Lufta mu po për nëzitje E për nëzam, për nëzam nuk i ka nëzit me kohën i ka E s'ka kënungën Qe ju ka tham, ko shim ki gjenet Lufta Thot, e nësib më në mëllik Thot, deli sa u vrajtëm tut shtap e nëzart Të e mërojt për nga më berin Atar thot për nga më selam nuk kam të drejtë, ju ka thonë këtyre muhadhithësh kam atë, nuk kam të drejtë me ensart, prato shkuën shumë më shumë se na. Sepse ajo është për kurajë. Shkuën këta më shumë se na. Megjithëse ato kanë qenë në xhenetin Allahu subhanahu wa taala. Kanon dhe të tjerat, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me këta dhjetë, çka çka çka ju çka ju bënda sahabeve incistë. Xhenneti ne kije për për mëbroj pejgamberin sallallahu sallallahu alaihi wasallam ë uh, gjithashtu dha Zot pejgamberin ejon sallallahu alaihi wasallam në luftën e ahzabit e cila ka qenë luftë shumë e ashpër 12000 ushtar e kanë rrethuar Medinën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe këre kanë rrethuar dhëzat, ë uh, jehudit i kanë bos pas, pas shpine e kanë bos ë uh, dikadrat, pra edhe paganët përpara, pra janë kontrëdhun. Jehudit kanë tradhthu Dhe kan pas rrugën Çelmi i m'juha paganët pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe çfarë ndodhe zot? Sahabët e çelën Xhandek, andaju lufta e Xhandekut. Lufta e Xhandekut. Pse? Sepse e kanë çelën një grop të madhë dhe skandit Arab çashtom luftuaj. U ka tregu Sulmanit Farisio. Dhe ato janë penguar dhe kanë pritë sa të lodhën muslimanët. Se ato kanë thonë këtu pagan. Na kanë mëritë këtu, na kanë hajë këtu, s'kan haje. Rrinë, rrinë, rrinë derisa të lodhën, dhe si biurje. Ato që jashen i vrasa. Dhe dhe zërë Allahu që në gjelalu, këto normal e a kemi shpikua se ka reagu me a, Lijë universal, ku e ka shlu një fërë të ma dhe s'kanë mujtë me duru paganët Dhe janë largua Para këso a ju ka thamë bëjnë sëlam Ela rëgjulun je tini bi khaberi l'kaum Gja alahu allahu ma i ja u me l'kijave A ka diku shpijuve me shku me morë lajmë të pagantë Që tash në luft Me hinja të jedyqish Me mpruvë mua betë strategie Shka kanë për qëllimë kam me pas mu koishim ditë tek Ahmet kam me pas no. koçi thot Hudhaifa ja transmetuosi hadithin thot kur kush libritke kur kush në globistë dhe se kjo është një argument shumë i mall se njeriu nuk është me pretendimin e tij po me realitetin e tij ti, ti thua s'ka dush kur të vjen e vakti abe s'ka fush vol vakti kur vjen e A ku të vene vakti ndryshu një muabetin Qishu ndryshu njëzit muabetit ku të vene vakti Apo E tani, thot hudhejfja Që ketë muabet, ja ka kazun i tabiinit Syles E ka poshë të i dos tabiin Edhe i ka thon ki tabiinit Ka thon Nase kena pas në afak me pa Për nga mësala me, pa, me pas pas ki tabiinit ka thon Me pas pas në afak Për nga mësala Me pas gjall E kshmi majh në shpin Se kshmi lan me lan në tok Edo ki hudhejfja u ka një pak dhe makë Asi pas pse bonahizmat sa do të pegam me selam. Edi ka thonë, a bën të të kallzojnë ti di çka, ta kupton se sa çashtu. Sot dera kanë lufën e azabit. Edhe vesa nuk ka thon kush domun do me pas kush i shih në xhennet në shkollën e të mbërë lajme. Sot Hudheifja. Në mesin tonit ishte Ebubakeri, Omeri, Uthmani, Aliu kur kush lëveshte. Ngatuta e madhe. 12000 njerëz, 12000 jo, njerëz. 12000. Ka kimë i atij? Ka kime inje, dhe vini re, dy mëtë minë atë bot, o shikur sot milion, qa qa qa kon bot atë her, dy mëtë minë njerëzi, dhe, thot hudhejfja, valaj, mës me mpastan, penga me nësë nëmë, që, kur si isha qua, parame me urdi, ka thot, që hudhejfja, shkoti, thot, valaj, pitu vëtës, nuk isha shku e, ama kur pëthame nësë nëmë, që, atare, s'pa tashare pa qua, që sahabu Hudhaifa ka qenë i i aft për me tërhesh lajme, për me tërhesh lajmet. Për këtë arsye dhe pejgamberi jonë sallallahu alayhi wasallam indisë sahabët uh, të bënin kësi vepra, dozë të, të fitojnë xhenetin Allahu te malike te bareke u teala. Gjithashtu dhe pejgamberi jonë sallallahu alayhi wasallam i ka nxit sahabët që të bojnë vepra të mira për shoqërinë e muslimanëve në mënyrë që të fitojnë xhenetin Allahu te bareke u teala dhe uh, ë ka kornë Hadith nga pengamberi sallallahu aleyhi sallam Se pengamberi johën sallallahu aleyhi sallam Ju uh, ka thanë përmi blejtisa bunare Përmi blejtisa bunare Dhe ka rëthmani, radhi Allahu anë I cili uh, e kam buluë uh, kohën e vetë Edhe ju ka thanë po. uh, A është të talha, a është të zuvejri, a është të sa'di E kështë të mëranë, ka thanë po Atëherë, ju ka treguar se për disa bonore që i ka blerë në konë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Çiu çiu ka blerë vetë, i ka, ka thënë pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam. ë uh, Kush e blen kët mirbedin e beni fulanit, kush e blen një vend i cili ka qenë me hurme, ata kush e blen çeta, Allah u ia fal. Gjonoh. Por kush e blen kët vend dhe ja le muslimanëve, Zoti ia fal gjonohën. I ka thënë Osman ibn Affani, se njerëzit kanë nisme Me e folë shumë për Othmanë Dhe Othmanë i ka dhënë A është talë haktu A është zubejri këto A është sajdi këto Ka dhënë po Ka dhënë po ju lusë Nemën të Allah Po ju bajë bejnë Allah Aja këni dëgjuve Bejnë kësë amë të thënë Ku shë blejnë që këtë ven Allah jë a folë gjëna Ka dhënë po e këmi dëgjuve Ka dhënë ku shë blejti Ka dhënë te blejti Ka dhënë ku t Mesajblaita ka thon me 20000 apo 25000 uh, dinar kablet çë. Edha ka qanul muslimala. Qallam po ju baj beyn Allah. Se ka nis me akuzon njerëz, me akuzon qallam. Qallam po ju baj beyn Allah. A kri do djube pe pygamberin sallallahu alaihi wasallam duke thon. Cudo çë e blen. A uh, cudo çë e blen. Bunarin Rume Allah ja fal xhonat. Ka thon po e kemi do djube Ka dhanë ju blejtë? Ka dhanë te blejtë, te blejtë. A e blejtau blejta. blejta në yllash muslimanëve? Ka dhanë po. Që të jashu ju ka thon, po ju bëj bein Allah. A jeni kanë ju në ë luftën e cila është thuritur lufta, lufta e Ram. Lufta e xejshul Usra, ka dhanë po, kemi qenë ë dëshmitar. Ka thonë, a thapin nga meri sallallaj sallallem, kush i ban hazër që të këtë ushtri zotia ja ban gjënetin? Nësip, thë po, e kush i përgadit ja të ushtri? A ja përgadita une? Tham po, ti ke përgadit. Pra, atër thë Allahum më shhët, Allahum më shhët, edhe shkoj. E se ka bostë nësipë prej konflitit, din, e dinë, se vëfani mi a fani, radiallahu anë, e kanë vra. E ka bostë nësipë prej konflitit, ka thonë të si e i, e si e i, e kanë fol la, fe Dërsa për nga omeri, sa vazheli lem, dit qike ja ka dhana tina, kanë shku njësë kanë folë për atë. Dit qike ja ka dhana tina, për, për, për, për më e bërë, dhanë dërdiha dhe ka bërë. Me dit qike dhe veta. E që ka në dodo, dhe zër? I ka thonë Nothmani. A i ka mbobë në shtë të trivej, prapo? A ka dëshmu për nga me sëram, sa Allah i mi falë gjuna, dhe më banorë të gjënjeti ka thonë. O Allah, dëshmuat e ka shku edhe jale muslimanëve, Allahu i apofton në xhenetin. Dhe hadithave e pra ka thotë që muslimani me pak parë, me pak me pak investim, i jalon muslimanëve një një një punë që ka mund të dhe në ditën e kıyametit jashtë e çajrë. Shikojmë këto xhamia, shekimi na. Kush i kanë lënë këto? Ai kanë Osmanët. I kanë lënë Osmanët dhe vëzot. Sa do të thit dikujt na si vën mir, Osmani kanë lënë. Osman këto xhami daton 1500 vjet. Më vë të sa njëri afol këto xhami. Dhe sa falë Vëzër veshë në Ramazan se janë falë Po sa Ramazana kanë ka luptu Sa Ramazana Përmi 500 Ramazana Përmi 500 Ramazana Ka një njeri mu pas falë në Ramazan Ha? 500 Ka tërdo dit 500 reta, ka tërdo dit Po kur, qëllë i Ramazana me, me, me, me një njeri Po sa i shkojnë Se va për ati që e ja kanë dërtu kë gjami E gjami atjera, muslimarëve Balkan. Po xhamia e tëra, xhamia e tëra, xhamia e tëra. Por këtë asojë besimtari që do më fitu xhenetin le të ka. Vetëm duhet të synuam, çhetu synuam. Nëse synon xhenetin, rrugët janë të qarta. Shikoj, çka thon ai sa rruga jime është e qartë. Na edim shkadojna. Na edim shkadojna. Gjithashtu edhe pejgamberi jona sallallahu alajhi wasallam, indis te sahabët, doni herë edhe me me nxitjet kësaj bote. Çuçi nxitet me nxitjet kësaj bote? Treqona Enes ibn Umele, se pejgamberi sallallahu thonë të në hadith men sërrahu e njub së të lehu jub së të lehu fi rëzki ajun së e lehu fi etheri faljesë rrahimahu që këtë thonë të pengamela kush gëzohet që, që, që, që? Allah i mi dhanë rëzki ndunjo dhe Allahu gjellë gjellaluhu mi dhanë bereqet në ata qka qka ka jet dhe të zgjatët ymri qka ka thonë letin baje lidit farëfis në orën Po shikoj zot. Na shpeshar porshim po përdor një metodë tjetër. Për me për me nxit dikan. Shumë fmiën 20 dinar, 20 dinar, msoj ektat të jap çfarë tableta, stableta një lloj, njësi apo. Mirë vë zot. Çfarë lloj na do të më obligohet lloj për mjë, për me për me nxit. Jo. Ato e din, ato tergovantat kanë të din. Ato tergovantat kanë të din. Në ato xhelbërtat ato kanë të din. Dollar, euro e din, si të ançersata, pa dughri e mora vesh ose zbona. A keni bavuljë jo in fort. Mosos punë votën. Ai se ka vës mendimin. A keni po, edhe i smudi thot, për për pas një rrogat, s'ta shkojnë në Gjermani. E mirë, po ja s'ka pas. Mi dhan një ze parë. Çka ju ka thonë? Ka thonë, "Cudo, Zoti mi dhan shumë rrezk, edhe mi dhan berëçet në emër. Mi ashtu im, nuk e ka për qëllim numrat, mi ashtu berëçetin e emrit, ka thonë, "Le ti mbaje lidhë të fare festorën. Le ti mbaje Lidhe të farëfis nore Dhe, dhe kanë tanë djetarës që ka përmendin më kajim e gjëzije Se nuk ka dë një njëri Nuk ka dë një njëri Edhe qafir mu ka Allahu në rëj Vetë se Allahu i e bereqet në risk Dhe i ashtën riskun Nëse i ma lidhe të farëfis nore Zotja ka po liq A i ma lidhe të farëfis nore Po, Allah i ka midhan risk Allahu që ka midhan risk A shka thu për muslimanin o dhe zë Shka thu për besimtarit Orgatashja e pejgamberit jona sallallahu alejhi dhe sellem, injishte sahabet ne kat ne kat munir. Gjithashtu edhe pejgamberi jona sallallahu alejhi dhe sellem, injishte sahabet edhe me atë se kush lufton, kush lufton ë në rrugt të Allahut xhel xelaluhu, Allahu xhel xelaluhu e largon prej zjarrit të xhenemit, ande gatat pejgamberi alejhi sallallahu selam, dynjaros nuk i preq zjarri xhenemit. Dynjaros nuk i preq zjarri xhenemit. Qom tepluhrosura në rrugt të Allahut me kalë dhe sy që lëtojnë për frikës për Allahot sy një njëre o vetë dhom i kujtojnë gjurnatë të veta i kujtojnë, i kujtojnë të Allahot gjellë gjellalu kapë frikë dhe filon me kajtë të kushë të shem që, që të dy Allahot kur si gjinkë Allahot në bafitë në jallën bële alemin gjithashtë të dhe zërë pengamberi johën sallallahu alaihi vesellem të regonë Abdullah ibnë omeri nga, nga salimi i cili të regonë nga Abdullah ibnë omeri radiall Ek i shte nxit pejgamberi me çfar nxitje? Tu fol kështu, fjalë të mira. Tu fol fjalë, fjalë mira. E pordorte lëvdata. Për shem sa burri mirë i shkon me ballë shiktu. Tregon Allau ibn Omeri thotë, unë do të kumçej djalin e tij, i pamartuar, thonë edhe flesha shpash në xhaminë e pejgamberis sallallahu alaihi wasallam, thoje nit për ditëve e pash në ëndër. Sikur dimë lek thotë, morën edhe mçun nga zarrët. Nga të zjarëme thot, thot, edhe kur e pash I e je mëtujetun këtë të jilbi edhi. Thot, e pash zjarëme të rrëthum Që shë rrëthohat bunari Këni pash që rrëthohat bunari Ka thonë, e pash të rrëthum bunarin Me dy dronë edhe im shelt nalt Pra, s'ki ka ik S'ki ka ik Bunari, dhe zërë? Bunari, për që mu Nëse e zëndi kanë bunar S'ka ka ik Ti njeri, nëse një gush ka rrën bunar E të të zdo me nxerë A punë medalaj, së ndelë, zëtë, t'i e këtu, zëtë poshtë. Këtu vëzë e ka ba Allahu Gjenemi, allo në rrëtë. Gjenemi është poshtë, me lekë të rrinë naltë. Seherë që dikush mundë hotë medalaj, gjenalë, veç e shtimë me lekë, zëtë poshtë atje. Allahu në rrëtë. Për këtë asio vëzë e thëtë, e pa është Gjenemi, më të pujë, ishte i mletë edhe ishte si, si bunarë. Thëtë, dhe, thëtë, Vë i dha fija nasëm Fë gjallt ekul a'uudh billahi minan nar a'uudh billahi minan nar a'uudh billahi minan nar thot kur i pau xhenam do njerzi i nhifsha i nhifsha do njerzi xhenam thot dhe fillova me thon tre hera allahun a ruajt pi zharmit allahun a ruajt pi zharmit allahun a ruajt pi zharmit thot fa laqihuma malakun faqala li lam tura edhe ma takuan ti malakat edhe thon ti mos u tut ti mos u tutë për gzim ti mosot. Pasaj thot ja tregova Hafsës, ja tregova Hafsës e Hafsa ja tregoj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, a tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, "Ni'mar rajulu Abdullah." Shumbur i mir Abdullah. Gjali Omer, "Sabur i mir është Abdullah, laukana yusalli min al-lail muqanidat salat nat." Thot, "Salimi as nihar" së ka pa Abdullah ibn Omerin me paslan namazin e natës. Jo, s'tas namazat, qojë. Jo, tan niyetin. Derisa ka deg. Derisa ka ndruje, pse ç'kjo ëndra. Meleku i ka thënë, ti mos utot, kur e ka pa zarr me shka i ndot. E kur e ka dëgjuar, po jo s'ka pa, buri mirë na buvoj. Mu kanë fjalët natën. Po kja ka, e ka nxit shumë se po unë burri mirë jam, ama më them sa, edhe natën, edhe natën e zgjat tani herë, e gj bot. S'pagj kur e përdor na për shembun nxitën ndaj dikujt. Mos jam boh vlerë aty. Do të thotë tamam, ti, ti man, që ket vlerë këy ama, me, apo për shembull, në rimov disa proçeson janë pak më, për shembull, i falin pas kohë, edhe për shembull, neglizhojnë sunetët. Çka dush më tharratina? A duhet ja, të më thon ti arkibosi, do të shka falë sikur si fal sunetët. Çka? Kjo fal palidhë. Do në alhamdulillah oj i fal këve sunetët. Do thon Allah ti, marra ti fal sunet, ti fal fal sunetët. Çka ti fal ti kujt e kimur? Pi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po suneti bi pejgamberi sallallahu Ai nuk i e lëndesonë ti. Ekso më na. Po çdo kush po shem ka problem me edukatë. I thon Allah, "Marr e bash pas me pas edukat, kur ti i ke besu pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem. Ai ke besu Kur'anit po. Ai ke besu pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem po. Ka lzam be Kur'anit vrash pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem. Ka lzam be Kur'anit shopa pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem. Ka lzam be Kur'anit lig pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem. Sikuçi i shojmë njerëzve statusu, zavallo ai të vend marrë që ai nuk lihet të statusoza. Do do do dokumente. Do, do Mola të vjet. Çu jbe të shrungë statusu po pavarësisht nga armëcësis ose pavarësisht dikush e ka vënë këç. Ti a di? Ti kënena, njeh hayatën, njeh hadith-in, njeh dërsën, njeh moralizëm. Andaj kush ka i thamen se Murin ibn Abdullah-i edhe natën do të mfar. Edhe nëse po plot themi, a pa i burimin ama, do të më rube do seve. Do të më bënë sund disa sene. Pse? Sepse te Allahu xhel xhelaluhu dhe zot, te Allahu xhel xhelaluhu nuk shkon mbajo çka shkon te njerëzit. Ti mund është bë me gjithë metoda Tëllifar metoda gjithë të njëzit Te Allah u shakime bëhe Andaj shiko dhe zhe për ingamberi Se si indzisë të zafë Shka i thante Burimira Ama edhe natën më falë Edhe natën Më falë Gjithashtë dhe zhe për ingamberi Saad ibn i veqasit I kishtë të than Në një prej luftrave Kur shumë prej paganve Kishin vra prej muslimanve Atere i tha për ingamberi Saad ibn i veqasit pasi që janë zhjeri shi gjetat i tha idmi, fidake, ebi vë ummi i ka thonë për nga mesam saadimi vë kasit meri shi gjetat, gjuj kurban, tibon, fshan nanën dhe babon të për tje thot, omër khattabi thot, une nuk e kam dëgju që pe edhali ju, nuk e kam dëgju që dikush që dikuj, dike thonë për nga mesam kurban, qofshi, nana jemi dhe baba jemi po saadimi vë kasit për nga mesam Njerëzit i kanë vënë kurban, qufshin na andaj me babajan për tyje. Pejgamberi Sami ka thon Sa'idit, ka thon kurban u bof, nonaj na me. Kjo ka kon shprehje, nuk nuk sinohet ë euh, do më me germa. Nuk sinohet germa, nuk sinohet shqonia. Poç përshëndem do. Po gjuj se un jam i joti, gjuj se kreshka ka më ja për tyje. Kada shëlla ze pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pordor të çfar çfarë forme vezën, e pordor të shpash nxitjen duke i treguar për shembull Gjuhi se unë jam me tyje Dhe këllë zërë është uh, përkraje mm -hmm. E cila ja jipë të pingave eslam sahabëve Sikur që i tha Saadi Në luftën e bedrit Kër i tha ja Rasullallah A neve ty nga pritë më janë njës luftë Pëse po? e kena kaluë e mardheshën Fëtute limiti kufinit Po Shka i tha Im bëndet ja Rasullallah Ina me tyje Këllë zërë disa kushton të njërzë Kër i thu dikusht A hetzbe qove punën punë. Kër i jepti dikuit motiv Kjo vetë kushton shumë të jeni nxitata për vepra, për vepra të mira. Shikova se si shejtani që i nxitin njerëzit për vëta këjia, besimtarit më nxit besimtarin për vepra të mira, për vepra të urta, eksemerat. Andaj i thonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Irmi fidake abi wa jo, ami ju abi, abi juise kurbanevoj non edhe babën të për ty." Gjithashtu dha pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, injisse the sabab el izat duke e treguar Edhe zullumin e dikujna Ka qenë një jehudi E ka pos e një një Kaab Ibn Ashraf Kaab Ibn Ashraf Dhe kënjëri ndërë Të regonë Muhammed Ibn Meslemet Thotë që kënjëri E ka ofendu shumë për nga mberë në sëllë Dhe më dëtë më të ashpërit ka qenë Thotë Ju tha për nga mberë një 22 Kush e krynë punën me Kaab ibnul Eshrefin saj shumë e ka mundu Allahu dhe pengamberin e ka ofendu Allahu dhe pengamberin sallahu aleyhi sallem tha Muhammed ibn Esleme ja Rasullallah nëse do, unë e kry ketë punë e më kry punë e më kry punë, dhe që ka i bje e në punë lufte ka të nënë e kry, ja Rasullallah i ka të në po krye ka të nëja Rasullallah a më lejon me fol në isa A ka mund të më folën ai no, sa? Po për ty sa tin loj. Dallon po. E çka ka bogë zer? Ka bë, ka morë Muhammed Ibnu Mesleme. Edhe kanë shku di dosta të kapin me shrit. E kanë pas dost më hard xhahilet. A ka qon jeudi jashtë ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ka shku natën. E kanë thit. Edhe kanë thën, kan hajde po doja më fol diçka me tyje. Edhe gryja vetë ka thën, mos mos shko se po shoh xhenazën këtu. Mos shko se xhenaza jam të banë këtu. Ka të lejë se dos të i kam I kam posë dos të mërë Edhe ka ndalë E kam borë shpatën Ka bimë në shrejfe Ka dijë që rëzik Ka dalë poshtë Edhe këta Muhammed i më në islemë Me shëjka të than Ka të than Oke okay. Ma mëndë dos lëkin tonëti Kër në kanë para islamit Para se marë Kynjeri Për Muhammed i më në islemë Ka të than Po Ka të than Ullëthëm be Wallahi ullëthëm Ka të than Së namaz Zë qat H Kanë thonë djetarët, këj kur gjo s'ka s'ka shtua. O, për një me feja, haqërim, namat, zeqat, haqë, er, nuk ka letë. Edhe ki, i eudiat të mendu që, këto i pa rapi shmanë, u dhe. I pa rapi shmanë, u dhe, i pa rapi shmanë, u dhe, i saj feje. Thos që do mos me shket punën e zeqatit, je përët, mërët, i mërë përët. Edhe ja kanë silë mua vetën se na e në lodhë më me këtë njeri. E në lodhë, edhe ki janë ishtë të uratu Ka thonë ti ki do shpatat mira Të të menu si këta pilipin shpat Kunder për nga berit Ka thonë ti ki do shpatat mira Ka thonë po të qeku i kam Edhe ka thonë shpatën e vet Edhe e ka kryponë Muhammed ibn esle, Mesleme Edhe i ka qëpunë të meson Ka thonë kjarë së vëlloha Kjo dhe që ka ndonë Se ka ndonë Se ka shapin nga berit Dhe me shapin nga mesel A kanë endaluar rëtsisht Mi besu, mos i beso E ki ti edhe Allah jët A më me shah, ja Me shah, ja A në dhe zërë, ti mundës mësë pëpajtu me di kanë Mundës mësë me pas një ti mendim me di kanë Mundës pëllot mendim me mësë me pas me di kanë Zguzën më shah Zguzën më ofenduhe Këtë zërështë kshilë për të gjithë besimtarët As një ojë mësë ka po me shah As një diëtarë mësë ka po me shah Kushet i me shah ta Spajtojnë a thotënë me ta Musu pajtojnë Denin nga me musu paj Kishe hoqet ka mësue Askan se kena mësue më shalë dhe zër Askan se kena dhonë t'i shaje di kanë Nëse dim i kalzu se anë i gabim Kalzoja Kalzoja allatuj O gjo 1, 2, 3, 4, 5 Që t'in nuk mu në ishë realisht me bota ta Por nëse ki apsin kalzoja A ma më ofendu Mi a përmend i kujt nanën Krujen Familjen Kjo dhe zërna distancomi pisi cëllit njeri që i shanë Djetar dhe o gjalarë pëse Sepsë dhe zër e shamë janë k nuk... Nuk pranohet A po, qëka i tha për një në selam? Ta kim në ka shah Se së në ka besu, puna vetë Ketë ja u ditë si besoj Puna vetë asë si si besoj Mos besom, ma rëgjët ditë mos besom Ama Jo më ofendu dhe zë A, a kimi thonë shpesh Bota, muslimani ju ka thonë Bota si jo muslimane Ju pëse si besoni për një në selam O puna juve Jo me shah Jo me shah Se jo. pëse dhe na e kena haram me shah I së në selam Sa për një në selam Në e këna haram, dhe zërë, mja usha atyre Mja usha priftat, mja usha rabin Haram, kështë në ka thamë, pëse mja usha, dhe zërë Po, në atërë, në jam batil Feja e kotë, në gjenem këni me na, i Këta i thojna këto Dhe në besojnë, dhe zërë Në besojnë, fuqishëm, binqëm Allah e shto të këtë binjit e na Se si cilish ka zvdes musliman, në gjenem ka me i e A më ndunja, më ndunja, pëse me usha Këne ka Kanë e ka ofendua Dinë dhe se Allah e ka ndalu putët mi shak Putin Latin ka tha mësë shak Mësë shak Mësë shak Mësë adhuro Mësë shak Për këta si u vëzër Ska më shak në për komente Ska me fjallë t'like në për komente A, Disa dhenë oh, Hoxhamone zdisht Ashtu me gramatik Shuj Shuj Qa ki më Pse shak Ti adi ka në të nëzirë kesh Ti të, të nëzirë kesh Sa cka i beson ti Duk shak në të qama ja, vëzë Wallahi Allah tashqihul samudimiya. Sai përket demantit me shaqme. Kla e ban si celi, Allahu. Ba? E ban si celi. Për këtë arsye që kta e përdorte pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Dhe gjithashtu që pejgamberi selam e përdorte edhe monilën e të lavdruarit duke i thonë sahabeve, nesër ja hap flamurin në njëri të cilë Allahu al. Al. <inaudible> e do dhe pejgamberi selam. Dhe ky edhe Allahu në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe alkisdar ali o radiallahu radiallahu an. Gjithashtu që pejgamberi alaihi sallallahu selam e përdorte edhe nxitjen Duke jo than, ku që këtë pun, i u thanë, kush e kryn kët punë, ka më bëj istikfar për ta pei nga Mëher i Selatullah. Apo, shumë zot, në devotshëm pe njerëzve thjesht, më bë doa për tia disa punën ta sos. Në none devotshme më bë doa për tia disa punën ta sos. Paramë me çudur pejgamberin, më thanë, o oh, Allah, uje filanin, falja filanin. Ço punë, ja. ja punë e madhe është kosa ajo. Apo, por por çka është fati i Zotit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? pse jamu son Allah më bësh fati pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ço punë e madhe. Allah ja mund son Me e liru Allah o di kam pizjarë Ek së në mëra Dhe këta e ka triku vëzir Gjane gat e buhur e i ra Dhe ka than Se njerëzit për më akuzoin Muë Se une shumë hadithe për kalëzoj Shkurëtimi vëzir Ka than njerëzit Shumë hadithe për ki e buhur e i ra për kalëzoj Ka than e buhur e i ra, ka than e buhur e i ra Pa than e buhur e i ra, ka than e buhur e i ra E di ka than e buhur e i ra oh, një Kërkini shku ju në pazarë un ska pas spi kur keni shkuju me gratë ju, un ska pas gruje, kum komplet xhami gjat ditën. Ne mos fukara. Kam ne në sofë në një pjesë të xhamit që e chyvega, caktu salatu, selam, ka caktuar pejgamberi sallallahu alajj. Do te pejgamberi alaj sallallahu alajj ka bëu istighfar duke thënë kush ë uh, vjen kët nat, thotë uh, ka bëu istighfar për pejgamberin pe për njerëzit cili dalnë kët në kët nat. E ka dal kush? Ka dal Abu Huraira radhiyallahu radhiyallahu قال دشفرك ابوذر اي قال ثن پیغمبر عليه الصلاه والسلام انه لا ينسط احد ثوبه حتى اقضي مقالتي هذه ثم يجمع اليه ثوبه الا وعما اقول فبسطت نمره علي حتى اذا قدى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالته جمعت الى صدري فما نسيت مما قالته رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك من شيء قال ثن پیغمبر عليه الصلاه والسلام ام لدي فقرات Imledhi miskinat E i tha Kush do që eshtrin petkune vet Deri sa ta kryu në që këtë fjall A dhe pastaj Imledhi petkune vet Kërejt që ka këmë fan Une ka me mbajt men Thot e burera une eshtrina Apo une eshtrina Dhe thot nuk ka Ditshka që e kam dëgjuar Nga penjambeli sa lullari Se lën vetë se e ka mbajt men Këta kujlja ka të nëveze sahavele Pse Sa do të them, o ai boreiro, shum bë hadithit u kallzuar e nga o pa pejgamberin, e nga o pejgamberin. E, e borele ka thosh me shfaqsu vetë ka thon, o jo njerëz. Me mua pejgamberi sa më ka bëj stifar për mua. Unë i kam thon mesam, Allah, teme, me pejgamberin, "Ya Rasulullah, lutë Allahun. Mu edhe nanën të ime krijit njerëzit me nadosh." Që përkatha as argumentuaj sheh kur samo te mia se shija cedojnë buhurerën, ndërkohë që pejgamberi ka thon, "Kët kanë me dashë buhurerën." Përveç atë rre çka zot me dashë, se nuk janë prej besim dhuratë. Por këtë asojë si jo dhëzë pejgamberi Ali sallallahu alaihi wasalam, çish injistë sahabët, thonë shtrëngje petkon. Do të bajë istihfalun për ty. Allahu kam ju dashur e kështu më radh. Andajse kjo ka edhe metoda të tjera që soti ka përdorur për pejgamberi jo sallallahu alaihi wasalam, por më kaç po me e përfundojna. E lutim Allahun subhanahu wa teala që Zoti u ngjellej atëh motiv dhe gjallëri dhe frymzim dhe nxitje që të bëjmë vepra të mira, ta besojmë Allahun, ta besojmë pejgamberin sallallahu alaihi wasalam të i besojmë të gjitha gjitha të jetë, Allah u nej ka bë obligim që të i besojnë ato. E lusim Allah u në gjitha gjitha në këto dit të fundit të Ramazanit, Allah u aqerime tona të, të i bën këvull. E lusim Allah u në gjitha gjitha në që namazet tona, të, të ravite tona, namazin e naftës, lugjet e tona, uruan e që e lezojna, të gjitha vebët e mira që i bëjna, me taksir, me mangësi, me mangësi të mdhëja, elusi me Allahun subhanahu teala, që Allahu xhela gjele xhelalu ti pronon të mirat prej tyre dhe të na i falë të ligat prej tyre, elusi me Allahun subhanahu teala, që Zoti on xhela gjele xhelal na manson që ta mrim natën e ka drejt. E nëse ka kaluar, elusi me Allahun xhela xha që Zoti on te barekehu teala ti ket fal gjunahtona, na manson Allahu xhela gjele xhelalu që ta mrim bayramin duke u kurrëzuar me me borjen توवेतستون بر باناره دجناتيت اقلوا قولي هذا واستغفر الله لي ولك فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين